Masmur 78 dari ayat 1 sampai 72 Renungan Asaf Dengarlah hai umatku, ajaran tentang hukum Pasang telingamu untuk mendengar kata-kataku Aku akan membuka mulut menggunakan ibarat Aku akan menuturkan kata-kata zaman dahulu yang penuh rahsia, Yang telah kita dengar dan ketahui dan telah disampaikan oleh nenekmu yang kita. Kita tidak akan merahasiakannya daripada anak cucu mereka. Kita akan memberitahu keturunan yang akan datang tentang pujian untuk Tuhan. Dan kekuatannya serta hasil-hasil kerjanya yang menakjubkan. Kerana dia telah menetapkan kesaksian pada Yakub dan mengadakan hukum baru bagi Israel. Yang diperintahkannya kepada nenek moyang kita Supaya diberitahu kepada anak-anak mereka Agar keturunan akan datang Mengetahuinya Anak-anak yang bakal lahir Dan mereka akan bangkit Mengistiharkannya kepada anak-anak mereka Dengan demikian Mereka akan menyandarkan harapan kepada Allah Dan tidak melupakan hasil kerja Allah serta mematuhi perintah-perintahnya, maka tidaklah mereka menjadi seperti nenek yang mereka, keturunan yang degil dan memberontak, keturunan yang tidak membetulkan hatinya dan yang rohnya tidak setia kepada Allah. Kam Israel yang bersenjata kanpana berundur pada hari pertempuran mereka tidak berpegang kepada perjanjian Allah. Mereka tidak mahu hidup mengikut hukumnya dan melupakan hasil kerja saja serta keajaiban yang telah ditunjukkannya kepada mereka. Perbuatan yang menakjubkan telah dilakukannya di hadapan nenek moyang mereka di Tanah Mesir di Padang Zewan. Dia telah membelah laut dan membolehkan mereka menyeberanginya. Dia menegakkan air seperti tembok. Pada waktu siang, dia memandu mereka dengan awan dan sepanjang malam dengan cahaya api. Dia membelah batu pecal di gurun dan memberi mereka minuman sebanyak-banyaknya air di lautan dalam. Dia memancarkan air dari batu pecal dan membuatnya mengalir seperti sungai. Tetapi mereka semakin berdosa terhadapnya dengan menderaka terhadap Yang Maha Tinggi di gurun dan mereka menguji Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan yang diingini. Ya, mereka bercakap menentang Allah. Mereka berkata, dapatkah Allah menyediakan cemuan di gurun? Lihatlah, dia memukul batu pejal supaya air memancut keluar dan sungai melimpah dapatkah dia memberi roti juga dapatkah dia membekalkan daging kepada umatnya Tuhan mendengar kata-kata ini lalu murka maka api dari maka api dinyalakan menyerang kaum Yakub dan kemarahannya menimpa kaum Israel kerana mereka tidak percaya akan Allah dan tidak yakin akan penyelamatannya. Namun dia memerintahkan awan dan membuka pintu langit, menghujani mereka dengan manah untuk makanan mereka dan memberi mereka roti surga. Manusia makan makanan malaikat, dia mengantar mereka makanan melimpah-limpah, dia meniupkan angin timur di langit dan dengan kuasanya membawakan angin selatan. Dia juga menghujani mereka dengan daging sebanyak debu, burung sebanyak pasir di tepi laut. Dia menjatuhkan semua itu di tengah-tengah perkemahan mereka di sekeliling tempat tinggal mereka. Lalu mereka makan sekenyang-kenyangnya kerana dia memberikan kehendak mereka keinginan mereka tidak dipuaskan ketika makanan masih di dalam mulut mereka kemurkaan Allah menimpa mereka meragut nyawa yang paling gagah antara mereka dan menumpangkan orang Israel yang paling ismewa namun demikian mereka terus berbuat dosa dan tidak percaya akan mukjizatnya oleh itu, Dia menjadikan hidup mereka sia-sia dan sepanjang usia mereka dalam ketakutan. Apabila Dia membunuh sebagian mereka, maka mereka berpaling kepadanya. Mereka kembali mencari Allah dengan bersungguh-sungguh. Ketika itu, mereka ingat bahawa Allah batu pejal mereka dan Allah yang maha kuasa penebus mereka. Tetapi mulut mereka memberinya puji palsu dan lidah mereka berdusta kepadanya kerana hati mereka tidak teguh kepadanya dan mereka tidak setia kepada perjanjian dengannya namun dia yang penuh belas kasihan mengampunkan dosa mereka dan tidak memusnahkan mereka ia berkali-kali dia memalingkan kemarahannya daripada mereka dan tidak membiarkan Kemurkaannya menyala, kerana dia ingat bahawa mereka hanyalah manusia. Sembus nafas yang berlalu dan tidak muncul lagi. Betapa kerapnya mereka menyakitkan hatinya ketika di Gurun dan menyedihkannya semasa di Padang Pasir. Ia berkali-kali mereka menduga Allah dan membatasi Yang Maha Suci Allah Tuhan Israel. Mereka tidak ingat akan kuasanya. Hari dia menyelamatkan mereka daripada musuh apabila dia melakukan musisatnya di Mesir dan perbuatannya yang menakjubkan di Padang Zewan. Menukarkan air sungai, mereka menjadi darah. Juga anak-anak air mereka, maka mereka tidak dapat minum. Dia mengantar lalat yang banyak untuk memakan mereka. Dan katak untuk memusnahkan mereka, dia menyebabkan tanaman mereka dimakan olat dan hasil usaha mereka dimakan belalang. Dia memusnahkan pokok anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon sikamur mereka dengan air batu. Dia membiarkan lembu mereka mati ditimpa hujan batu dan kawanan domba mereka disambar kilat. Dia melimparkan kepada mereka kemarahan, kemurkaan, keberangan dan kesusahan dengan mengantar para malaikat pemusnah di kalangan mereka. Dia membuat lorong untuk kemarahannya. Dia tidak mengecualikan jiwa mereka daripada maut, tetapi membiarkan wabak penyakit meragut nyawa mereka dan memusnahkan semua Anak lelaki sulung orang Mesir, kekuatan pertama mereka di perkemahan Ham, tetapi dia membolehkan umatnya pergi seperti domba dan memandu mereka di gurun seperti satu kawanan. Dan dia memandu mereka dengan selamat, maka mereka tidak takut. Sedangkan laut menenggelamkan musuh mereka, lalu dia membawa mereka ke sempadannya yang suci. Gunung ini yang telah diambilnya dengan tangan kanannya, dia mengusir bangsa-bangsa dari tempat yang didatangi umatnya dan membagikan tanah sebagai warisan mereka serta menyuruh suku-suku Israel tinggal di khemah mereka. Namun mereka menguci dan menyakitkan hati Allah yang maha tinggi dan tidak mematuhi kesaksiannya. Mereka berpaling tadah dan Berkelakuan tidak setia seperti nenek moyang mereka mereka menyeleweng seperti busur yang bengkok mereka membuat dia marah dengan tempat-tempat pemujaan dan menyengutuknya dengan patung-patung yang diukir apabila Allah mendengarnya dia amat murka dan sangat membenci kaum Israel sehingga dia meninggalkan kemah Silo yang telah diletakkannya di kalangan mereka dan membiarkan kekuatannya ditawan dan kemuliaannya jatuh ke tangan musuh. Dia membiarkan umatnya musnah di hujung pedang. Dia amat murka akan warisannya. Api membakar pemuda-pemuda mereka, maka gadis-gadis mereka tidak dijodohkan. Imam-imam mereka gugur di hujung pedang dan balu-balu mereka tidak meratap Kemudian Tuhan mengejutkan kita daripada tidur Seperti seorang gagah yang bertempat Kerana air anggur Dan dia mengusir musuhnya Dia memalukan mereka selama-lamanya Juga dia menolak kema Yusuf Dan tidak memilih suku Ifraim Tetapi memilih suku Yudah Bukit Sion Yang dicintainya dan dia membina tempat sucinya seperti di surga dan memandu mereka dengan kemahiran tangannya.